Korszellem. Ismerik a kedves erdélyi anekdótát? Eredetiben. Szervusz barát. Semmi barát. Hamma hát, mi. Mert megházasodtam. Hamma jó. Semmi jó. Hámami? mi. Mert végén asszonyt vettem el. Ammá baj. Semmi baj. Hámami! házat kaptam vele. Ammá jó. Semmi jó. Ammá mi? Mert leégett a ház. Ammá baj. Semmi baj. Ammá mi? Mert a vénaszon is bennégett. Időszerű alkalmazásban a sokféle lehetséges változat közül megyünk egy helyi vonatkozásút. Változat alá szolgálja méltóságos uram semmi méltóságos uram hát már miért mert tőzde tanácsos lettem nekem legyen mondva semmi nekem legyen mondva hát már mi mert nincs tőzdei forgalom jaj jaj semmi jaj hát már miért mert dollárt vettem nekem legyen mondva Semmi nekem legyen mondva. Hamami! Mert rájöttek? Jaj, jaj! Semmi jaj! Hamami! Mert a vitte ki. Nekem legyen mondva? Semmi nekem legyen mondva. Hamami! Mert elvették tőle az egészet. Jaj, jaj! Semmi jaj! Hamami! Hamami! mert a társamat is kintartották.